Хімія Хімія – наука, яка вивчає речовини та їх перетворення Нові речовини одержують шляхом з'єднання простих речовин Хімічних елементів Хімія пояснює, яким чином взаємодіють речовини Хіміки використовують хімічні реакції для створення нових речовин Що їх ми застосовуємо в повсякденному житті Наприклад, пластмас, барвників, клеїв миючих засобів і ліків. Хімічні елементи і сполуки Хімічний елемент – це сукупність атомів одного типу. Хімічна сполука складається з молекул, які є комбінацією двох і більше хімічних елементів. Прикладом такої сполуки може бути хлорид натрію, більше відомий нам як кухонна сіль. Чимало хімічних сполук, включаючи сіль і воду існують у природі. Інші, такі як нейлон і пластмаси, були створені в лабораторії. Хімічні реакції. Коли одні речовини перетворюються в інші, відмінні за складом і будовою, це означає, що відбулася хімічна реакція. В молекулах атоми речовини пов'язані один з одним. У процесі хімічної реакції Зв'язки між атомами однієї сполуки руйнуються і утворюються нові зв'язки з іншим поєднанням атомів. Описуючи хід реакції, хіміки використовують символічні позначення. Так залізо позначають літерами Ф, а кисень літерою О. Від алхімії до хімії. Середньовічні алхіміки вивчали взаємодію різних речовин. Але тільки в 1770-х роках Антуан Лавуазьє продемонстрував, як відбувається хімічна реакція. В 1869 році російський хімік Дмитро Менділеєв створив періодичну систему елементів, згрупувавши елементи відповідно до їхніх хімічних властивостей. Зброя і ліки сьогодні всі потрібні людині хімічні речовини або видобувають у природі, або виробляють промисловим способом. Хіміки створюють нові нові речовини і продукти, від сучасних добрив до ефективних ліків. Отруйні гази та інші хімічні речовини раніше використовувались як зброя, але тепер вони заборонені. Ілюстрації хімічний аналіз Різні речовини по-різному забарвлюють полум'я бунзеновського пальника. Хіміки застосовують такий метод аналізу, щоб визначити, який елемент входить до складу досліджуваної речовини. Пробу спалюють на кінчику платинової дротини чи на шматку азбесту. Полум'я пальника набуває специфічного кольору, і таким чином можна дізнатися, який хімічний елемент входить до складу цієї сполуки Подібний тип хімічного аналізу називається якісним аналізом Він показує з яких елементів складається речовина Щоб дізнатися скільки в сполуці міститься того чи того елемента хіміки застосовують кількісний аналіз Антуан Лавуазіє 1743-1794 Французький хімік котрий пояснив, у який спосіб здійснюються хімічні реакції. Він був перший, хто зрозумів роль кисню в процесі горіння. Кисень – хімічний елемент. Два атоми, які складають молекулу кисню, цілком ідентичні. Хімічна формула кисню – О2. Діоксид вуглецю – сполука двох атомів кисню та одного атома вуглецю. Його хімічний склад записується формулою СО2. У центрі молекули газу метану міститься атом вуглецю, з'єднаний з чотирма атомами водню. Його формула – ch 4 До складу молекули води входить один атом кисню і два атоми водню. Ця молекула записується, можливо, найвідомішою хімічною формулою – H2O. Іржа – наочна ознака хімічної реакції, яка називається окисленням. Кисень з повітря чи з води з'єднується із залізом, утворюючи оксид заліза чи іржу.